здоювати молоко у чужих корів. Притому деякі відьми, а саме родимі відьми, що мають на відзнаку невеличкий хвіст, можуть доїти іздаля, провертівши тільки для цього денебудь дірку та після ріжних нашептів заткнувши її чопиком. Після того, скоро тільки відьма вийме чопика, як через дірку, і полється молоко з тої корови, яку вона собі призначила в думках А щодо відьом вивчених, які хвостів не мають То вони ходять до корів з дійницею І одні й другі відьми можуть перекидатись ріжними тваринами А навіть і неживими річами Вони мають вплив на погоду Можуть затримувати дощ та насилати таким способом посуху. Своїм чаруванням вони можуть спричинитись до ріжного лиха, хвороби і навіть смерти, завиваючи для цього ріжні закрутки, завої, заломи тощо. Завивають їх на полі. Роблять навіть спроби украсти з неба місяць та саме сонце, утворюючи затьму цих світил. Відьми можуть літати в повітрі дуже далеко, вилітаючи невідмінно через комин, на коті або на якійсь іншій тварині, а найчастіше просто на вінику. Для цього вони варять якусь магічну течу та мастяться нею, ну, явна річ цілком голі. А звичайною метою такого лету буває вершок Лисої гори біля Києва, де збираються відьми з усіх сторін на танці та розгольне бенкетування. Германські відьми з тою самою метою збираються на вершку Блоксберга – Брокена. Так само, як і у пері, відьми можуть вставати з могили, Особливо для того, щоб за якісь кривди, що вони зазнали за життя, мститися на людях, сучи їхню кров На одному з таких оповідань збудована, як відомо, ціла чудова фабула повісти Гоголя «Вій» А віра в існування відьом, крім України, поширена у поляків та германських народів але, здається, її зовсім немає у латинських народів. Походження цього вірування через те дуже загадкове. Хоч, мабуть, і можна було б вважати за вказівку щодо цього два зауваження. А саме, одне про те, що в Індустані часом обвинувачували старих жінок в чаруванні і для спроби кидали їх в мішках у воду а коли вони випливали, то їх палили. Друге, про те, що за відьом в Німеччині вважали головно циганок. На жаль, у цих вказівках нема жадних подробиць, крім спроби водою, яку, однак, зовсім не можна вважати спеціальною тільки для відьом, які з'ясовували б, чи цих старих індуських жінок та циганок вважали – Справді за Відьом чи за Чарівниць? А різниця між цими двома розуміннями дуже сутня. Бо Відьом ніяк не слід плутати не тільки з українськими знахорками чи ворожками, але й з великоруськими чи іншими Чарівницями, що не літають ні на Блоксберг, ані на Лису Гору, не мають хвостів, не спеціалізовані на доїні корів, які лікують від хвороб та взагалі чинячи іноді і зло, роблять разом із тим людям фіктивні чи дійсні послуги, чого ніколи не роблять відьми. Ця різниця, однак, існує зовсім не у всіх народів, у яких ми зустрічаємо вірування у відьом, і ця обставина, мабуть, також може служити одною з вказівок для з'ясування походження цих вірувань. А У найдетальнішому та найчистішому вигляді розуміння відьми існує тільки у германських та у деяких славянських народів, що мають для того і відповідні вірування.